Irunen amarkadetan bizkotak eta partinak egin dituen rekondo enpresaren geroa ez da argi. Brioz, paskier, talde frantsesak erosi zuen eta 2008 abian produkzio planta bat itxiko duela iragarri du. Egun planta horretan lanean diren eunda larogei langileekin zer gertatuko den ez da argi. Jon Urkola bidazua eskualdeko ela sindikatuko arduraduna. Eta enpresak planteatzen duena da... Rekondon zeuden langileak prihotxera e, pasatzea, baino ez beraien lanbaldintzak mantenduz. Baizik lan eta beraien lanbaldintzak okertu Eta guk horregin behokago benetan arazoa. Hau da, lanpostuak ez direla mantentzen eta ez guztiak, eta mantentzen direnak, edo mantendu nahi direnak, mantentzen direla beti ere lanbaldintzak murriztu. Langileak esu dira beraien enplegua zertan geldituko den ez dakitelako. Sindikatuen aldetik konponbidea argi lanpostuak eta lan baldintzak errespetatzea. Bueno, guretzat e, kon konponbidea argiada, e, egin behar dutena da, planta itxi behar dutenez, beste plantara jendea pasa, subrogazio bitartez, hau da, e, egin lan baldintzak mantendu, guk ez dugu eskatzen planta batetik estera aldatzea batik, baldintzako betu egin barriela edo lansagiren bat, premioen bat, edo, premio bat, edo eskatzen dugun goto bakarra da, Aldaketa egon barbalima da, enpresaren kapritxo, saldo egin dudelako planta, ez planta izki doalako, ha, gutxien, gutxien, gutxienez, dauden lan baldintzak, respeta ditzala, hori eskatzen den gauza bakatzen. Gauza konela azte arte ontan, lehen elgarretaratze bat burutu zuten, eta enpresa zuzen daritzarekin, negoziatzeko prest agertzen diren bitartean, mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri dute.